саме та, з юності вирвана, подарована вищими силами, з якими я не завжди в злагоді, пролітала крізь серце, неначе наче стріла. Я багато волосавця світом, багато чого знаю та вмію, навіть такого, чого не вміє ніхто. Я можу стиснути думку і не тільки свою, можу брати людей свою волю. Всього навчився в одного січового діда і трохи в турків та татар. Але тих митей Народжувати не вмію. Вони приходять самі і беруть мене в полон. Сьогодні те сталося вже двічі. Двічі я по хвилі пережив у друге своє колишнє життя. І це щось важить. Щось відчує мені. І летить, не відстає від мене чаєчка чубарочка Нагадує мені чаєчку в Терновій долині. І нагадує рідну неньку, яка чекає мене під білою грушею. І я різко потягнув повід, повернув на дорогу, яка очахувалася від шляху в ліву руку. Дорогу додому. Я навіть не знав, як це сталося. Їхав через власне прокляття, наперекір Глоздові, наперекір усьому. Таке зі мною буває. Стане моє серце на краю прірви, і тоді хоч смерть, а піду за ним, а не за розумом. Розум підказує всілякі страхи, московські перейми. Дніпро убистрів, а серце видзвонює тут поруч, тут поруч рукою подати. Тільки перехопитися через Дніпро і вже вдома. Поцілую неньку, втішу її, нап'юся живої води з власної криниці і знову в сідло, бо ж, може, й не побачу її ніколи. Попереду велика січа, і, може, не одна. А я пролечу коршаком, змигну блискавицею. Загаюся не довше, ніж на півдня. Тут мені знайомий кожен горбочок, кожен кущик. Дніпро переплив у сутінках, поки не зійшов місяць. Небо було туге, синє, а в ньому зорі, глухі й порожні, неначе попрокручувані свердлом дірки. Тримався за гриву коня. Вода мила моє біле тіло, кінь плив без форкоту, розгрібаючи грудьми зорі. Не вперше мені долати Дніпро течію, перепливати з одного мого немого берега на другий. У мене немає берега. На лівому березі я кажу, що я з правого берега, а на правому, що з лівого. І там, і тут я їду по чужій землі і пливу через чужий Дніпро. І там полюють за мною, і тут. Де ще є таке в світі, скажіть, щоб одна річка ділила одну землю на дві чужини? Українці, що поїхали в гості до українців, мусять платити мито. Один горобець віріньке на дві держави, Два хижаки тримають білого лебедя кожен за крило І тузують, не пускають на волю. Я щасливо переплив Дніпро, глибокій ярузі повній, Давкого туману напас коня, І прохолодним світанком рушив у дорогу далі. Тут же пішли знайомі місця. Дорога то збігала на гору, то спадала в долину. Либонь, коли Господь творив всю земну твердь, щось сполохало його, у нього здригнули руки, і земля лягла хвилями. В одному місці на краю крутої балки стояв стемнілий, але ще не старий хрест. Когось тут було забито, і глуха печаль ворухнулася в моєму серці. Дорога огинала горб, аби далі вибігти на греблю, а потім знову завертала в ліву руку, звідси з пагорба їй було добре видно. Її обнизали молоденькі кучеряві вербочки. Друга, ледь помітна в траві дорога, лягла їй на напереріз через брід, і я поїхав по ній. З одного боку дороги вставали жита. Вони вже починали половіти. Вітерець зіймав над ними хмари жовтого пилку. З другого боку лежав скошений луг, а по ньому високі, добре повкладувані, ув'язнені перевеслами всі настоги. на стоги. На стогах сиділи гохлялі від спеки, «Коршаки!» Я переїхав річечку на піщаному броді і поїхав понад сосновим бором. Іноді дорога забігала в бір, і, мов би злякавшись чогось, верталася на узлісся, а далі знову стрибала по товстому в корінні. Пахло живицею, жимолостю, деревієм та м'ятою, пахло медом, повітря було густе, не наче вино. Десь далеко торкотіла горлиця. «Нічого я так не люблю!» як те туркотіннє. Воно задумливе і таємниче, і таке мирне, що, здається, ніщо його не може порушити. Одначе, насправді було не так. Спершу захріп кінь, пішов Бокаса, а далі мене огорнув безпричинний неспокій. Кінь збився з кроку. Я розглядався, нічого не бачив. Ліс як ліс, прим'ята трава, папороть. В глибині видно кілька бортних сосон. Вони примітні, на деяких висять до плянки. Отже, тут пасіка. В ту мить щось, мов би, штрикнуло мене в потилицю, і я підвів голову. На карякуватній з кількома сухими гілками сосні висів чоловік, і висів якось дивно. Розкинувши руки, мов би, збирався летіти, та не полетів, а завис. Він таки справді завис, бо хто б повісив його так високо, і чого б він сам шукав там смерті? На його шиї чорніло металеве путо, до якого було приковано два ланцюги, один звисав, а другий замотався за гілку. Аж тепер відчув нудотний, солодкуватий дух мертвеччини, Отже, чоловік завісився не сьогодні. Невже ніхто не помітив його? Адже це сталося на пасіці. В цю мить з кущів ще не вийшов високий худий чоловік у облізлій овечій шапці, в руці тримав сохиря важкі дерев'яні вили Похмуро дивився на мене. Йди чоловіче, своєю дорогою!» Прошварготів. «Поїду. А чого він висить?» «Треба той висить. А чого в нього пусто залізне на шиї? Треба той не чепили. Завіщо. Хто наказав?» «Пан Юс наказав. А Роя Харитон упустив. Йди звідси. Не велено нікому зупинятися, бо не то... Я не уразливий». Але не люблю, щоб мені плювали на бороду. А то що? І рушив на нього конем. Чоловік скис. Я ще раз подивився на повішельника, торкнув коня під борами чобід, їха думав про пасічника, який завісився на сосні.